hogy a vikingek közel 300 éven keresztül terrorizálták észak európát Majd váratlanul eltűntek a történelem színpadáról. Brutal, rough, most megismerhetjük a vikingek igaz történetét. Viking ősök. Minden csütörtökön 21 órakor a Via Sat